Привіт, друзі! Буду вдячна, якщо ви будете писати свої побажання. Я з радістю їх виконуватиму. А сьогодні розпочинаємо нову книгу. На прохання моєї постійної слухачки Діани. Діанко, для тебе! Випадкові наречені Автор Крістіна Лорен. Читає Олена Коцан ЗА Затища перед бурею Кілька блаженних секунд спокою, перш ніж номер нареченої вщерці наповниться людьми. Моя сестра-близнючка ретельно розглядає щойно нафарбовані блідо-рожевим лаком нігтики. Повертається до мене і каже. Закладаюся, ти на сьомому небі від щастя, що я не виявилася весільним тираном. А тоді усміхається. Ти сто відсотків бачала в мені нестерпну наречену. Ці слова звучать так вчасно, що аж кортить усе сфотографувати і у рамочку поставити. Обмінюємося багатозначними поглядами із моєю двоюрідною сестрою Джульєтою, яка цієї миті перефарбовує Амі нігті на ногах. Указую на атласні плічка з корсетом, весільну сукню Амі, кожнісіньку блискітку, котрої саме старанно поправляю. То що таке весільний тиран у твоєму розумінні? Аймі знову дивиться на мене, тепер уже з меншим ентузіазмом. На ній вигадливий весільний бюсткальтер і невеличкі трусики. Сама думка про те, що за кілька годин цій розкішній білизні судилося бути знищеною нареченим, примітивним, зарозумілим дейном, викликає у мене нудоту. Сестрин макіяж дуже стильний, а на зібраному, темному волосі пишна фата. Так дивно спостерігати за нею зараз. Звісно, ми вже звикли бути на вигляд, наче дві краплі води, тоді як усередині, насправді, дуже різні люди. Але сьогодні усе змінилося ще більше. Тепер Аміна речена, і її життя вже геть не має нічого спільного з моїм. І я зовсім не весільний тиран, не вгаває вона. Просто перфекціоністка. У цей час виймаю свій список і махаю ним над головою, щоб привернути її увагу. У моїй руті шматочок цупкого рожевого паперу з хвилястими краями. Згори напис ретельно виведений від руки. Список завдань для Олів. День весілля. У списку. 74 пункти, починаючи від «перевірити, аби всі блискітки на весільній сукні були повернуті в один бік», до «стежити, щоб у вазах із квітами на столах гостей не виявилося підвялих пелюсток». Кожна з подружок нареченої має свій список. Можливо, не такий довгий, як у першої дружки, але не менш вигадливий і ретельно оформлений. Амі навіть понамальовувала клітинки навпроти завдань, щоб ми могли ставити галочки до кожного виконаного пункту. Деякі люди сказали б, що ти злегка перегнула палецю і з цими списками, скептично зауважую я. Ті самі деякі люди, відповідає вона, викладають цілі статки за весілля. Навіть наполовину не такі розкішні, як моє А тож, і вони наймають весільних організаторів Для того, щоб, цитую пункт зі свого списку повитирати конденсант зі стільців за півгодини до церемоній Амі дмухає на нігті, щоб підсушити їх І сміється голосом лиходійки з фільмів про супергероїв Ха, Ха, а ти дурень. Як там говорять про самонавіювання, перемога дає відчути себе переможцем, і тоді, якимось чином, ти просто продовжуєш вигравати і далі. Мабуть, у цьому щось таке є, бо чому амій вдається постійно у всьому перемагати? Вона тягне купончик на вуличному ярмарку та йде додому з безкоштовними квитками в місцевий театр. Вона кидає свою візитку до латерейного мішечка в пабі «Геппі і отримує рік безкоштовного пива під час години снижок. Вона виграла послугу повної зміни іміджу – стоси книжок, квитки на всілякі кінопрем'єри, а ще газонокосарку, незлічені футболки і навіть… Автомобіль І цей гарненький кольоровий папір На якому Амі понаписувала Для нас списки справ Звісно теж виграла Одним словом Щойно день Томас Освідчився Амі Вона сприйняла підготовку до весілля Як виклик Завдання заощадити батьківські гроші Власне кажучи Мама і тато насправді могли Та й не були проти Допомогти фінансово і їх є сенс звинуватити в недбалості щодо багатьох речей, але точно не щодо заощаджень Однак для Амі вигадати, як ні за що не платити – найцікавіша гра Коли до заручен усілякі конкурси були для неї просто любительським спортом То вже заручена Амі налаштувалася на здобуття олімпійського золота Тож ніхто з нашої чималої родини не здивувався, коли їй вдалося успішно спланувати розкішне весілля з двома сотнями гостей, шведським столом із морепродуктів, шоколадним фонтаном із силою селеної троянд усіх можливих барв, що стерчать із кожної банки, вази і бокала, і викласти за це максимум тисячу доларів». Нарешті, впевнившись, що всі блискітки дивляться туди, куди мають, я знімаю плічка з металевого очка на стіні, щоб подати вбрання на реченні. Та щойно торкаюся сукні, як сестра і кузина беруться вирішчати в унісон. А махає руками, а її матово-рожеві губи нажахано застигають у формі букви «О». «Холі, оближ!» – мовить вона. «Я сама візьму. І з твоїм щастям іще ще перечепишся і порвеш сукню». Я навіть не сперечаюся. Зрештою, сестра має рацію. Якщо амі – це сутільне ходяче везіння, то мені навпаки ніколи не таланить. Повірте, геть не драматизую і не стверджую, що я менш щаслива порівняно з нею. Це об'єктивна і беззаперечна правда. Загугліть Олів Торес, Міннесота, і ви знайдете десятки статей і формів, де жваво обговорюють випадок, коли я залізла в один із тих ігрових автоматів, де краником виловлюють іграшку, і застряла всередині. Мені було шість. І коли ведмедик, якого чесно виловила, так і не з'явився у віконці для призів, я вирішила залізти всередину і вийняти його». Усе завершилося тим, що я просиділа в автоматі дві години в оточенні шорстких іграшкових ведмедів із їдким хімічним запахом. Пригадую, як дивилася крізь грубе скло автомата, замацаний руками, на десятки збентежених обличчя і чула приглушені вигуки та пропозиції, як краще дістати дитину. Очевидно, коли власники галереї ігрових автоматів пояснили моїм батькам, що фактично автомат їм не належить і тому вони не мають ключа, вирішили викликати рятувальну бригаду з міста і Дайни. Разом із нею не забарилася знімальна група місцевих новин, котра ретельно задокументувала операцію з витягування мене. Перемотаємо на 26 років уперед. І завдяки Ютубу... Це відео досі доступне широкому загалу. Зараз воно має близько трьохсот тисяч переглядів, тож безліч людей дізналися, якою я була цілеспрямованою, Змогла залізти всередину автомата. І якою безталанною. Мимохід зачепилася за щось паском, коли мене діставали, і залишила свої штанці плюшовим ведмедям. Це лише одна з десятків схожих історій – Тож, так, ми замі ідентичні близнючки, обидві по 165 сантиметрів на зріст із темним волоссям, яке за вологої погоди годі приборкати, із глибокими карими очима, кирпатими носами та однаково веснянкуватими обличчями. Але на цьому наша схожість закінчується». Мама завжди намагалася підкреслити відмінності, щоб ми почувалися різними особистостями, а не доповненням одна одної Розумію, матуся мала добрі наміри Проте, скільки себе пам'ятаю, наші ролі завжди були визначені А мій вічна оптимістка, яка у всьому шукає щось хороше А я постійно наче чекаю кінця світу коли нам виповнилося три рочки, мати навіть убрала нас на геловін як турботливих ведмежат, мультиплікаційні персонажі. А була веселуном, а я – буркутуном. Ну і, звісно, самонавіювання працює в обох напрямках – і того моменту, коли у вечірніх новинах показали мене шестирічну за склом автомата, і я колупала в носі, моє невезіння посилювалось і посилювалось. Я ніколи в житті не перемагала в шкільних конкурсах найкращих малюнків чи у вікторинах на роботі. Ніколи не купувала виграшних лотерейних квитків і не вигравала в дитячій грі причепи слюкові хвоста. Проте я примудрилася зламати ногу, коли хтось звалився на мене зі сходів. Та людина, між іншим, підвелася і пішла собі неушкоджена. Цілих п'ять років поспіль, під час довгих сімейних відпусток, саме мені випадало прибирати в туалеті. Якось, коли безтурботно засмагала на пляжі у Флориді, на мене надзюрив собака». А скільки разів за всі ці роки на голову гадали усілякі пташки, просто не злічити. Ще коли було 16, у мене поцілила блискавка. Так-так, справжня блискавка, справжнісінька. Але я вижила, і тепер усім розповідаю цю неймовірну історію. Щоправда, тоді мені довелося ходити до літньої школи, бо пропустила два тижні навчання наприкінці року. Амі любить нагадувати, як одного разу я правильно відгадала кількість шотів, на котрі стане текілив на півпорожній пляжці. Та коли на радощах від правильної відповіді я сама більшість тих шотів і випила, а потім півночі блювала, то вже геть не почувалася щасливою від своєї перемоги. Амі знімає весільну сукню котру отримала задарма з плічок і починає одягати її якраз тієї миті, коли із сусіднього номера, що також дістався задарма, заходить мама. Вона так драматично ахає, коли бачить доньку в сукні, що нам і замі у голові мехтить та сама думка. Ми заляпали весільну сукню. Ретельно інспектую кожен сантиметр, аби переконатися, що нічого такого не зробила. Усе чисто, а мій полегшено видихає, жестом просячи, щоб я обережно застебнула вбрання. Мамі, ти нас смертельно налякала. Із величезними бігудями-липучками на голові, з уже напівпорожнім келихом. Так-так, знову ж таки, дармового. Шампанського в руці і губами, щедро намальованими товстим шаром червоного блиску, мама просто викапана Джон Кроуфорд. «Ах, Міхіта, яка ж ти гарна!» Ані дивиться на неї, усміхається, а потім наче різко згадує, переборюючи тривожний страх розлуки про список, який залишила в іншому кутку кімнати. Підхопивши поділ свого пишного плаття, човгає до столу. «Мамо, ти дала діджею флешку з музикою?» Мати випиває своє шампанське до дна, перш ніж елегантно вмоститися на оксамитовому дивані. «Сі, Амеліє, я віддала ту пластмасову штуковану білому хлопцеві з афрокосичками і жахливим костюмом». Мама вбрана в бездоганну пурпурового кольору сукню. І тепер сидить, закинувши свої засмаглі ноги одна на одну, доки покоївка, що додається до номера нареченої, доливає ще шампанського. Він має золотий зуб», – продовжує мама. «Але я переконана, прекрасно впорається зі своєю роботою». Ані ігнорує її слова і старанно вишкрябує галочку в списку. Насправді, і байдуже дотягує, чи ні, цей діджей до стандартів нашої матері, або навіть її власних стандартів. Він нещодавно перебрався до міста, і сестра виграла його послуги в розіграші у лікарні, де вона працює медсестрою. Тож, дарованому коневі зубів не лічать. «Олі!» – каже Амі, не підводячи очей від списку – «Ти теж йди і одягайся вже! Твоя сукня висить у ванні на дверях!» Я одразу вирушаю до ванної кімнати, жартівливо салютуючи. «Слухаюсь, ме!» і Якщо є запитання, котре нам ставлять найчастіше, то це «Хто старший?» Гадаю, тут відповідь цілком очевидна. Бо хоча мій і народилася всього на чотири хвилини раніше... Вона без сумніву лідер у нашій парі Коли ми були дітьми, постійно грали тільки в ті ігри, які обирала вона І ходили туди, куди хотіла вона Попри те, що час від часу я починала протестувати, радше задля годиться Насправді, завжди радо приставала на її пропозиції Сестра може підбити мене практично на будь-яку авантюру Лише так можна пояснити те, що зараз я в цій сукні. Амі. із криком вилітаю з ванної, налякана відображенням у маленькому дзеркалі. Може, там просто світло погане, думаю я, призбируючи це зелене неподобство, щоб хоч ж дістатися до Великого дзеркала в кімнаті. Олі, називається Амі. «Я схожа на гігантську бляшанку Севен Апп!» «О, так, дівчинко, захоплено, каже Джулс. Може, хтось уже нарешті відкриє ту бляшанку?» «Я свердлю сестру поглядом. Я з самого початку насторожено поставилася до ролі подружки нареченої. Тому єдине прохання, як першої дружки, було жодного червоного оксамиту чи білого хутра у моєму вбранні». А тепер бачу, щоб мала б підійти до цього питання більш скрупульозно. Ти справді свідомо обрала таке плаття, указує на занадто глибокий виріс у зоні декольте. Це було навмисно? А схиляє ххиляє голову набік, уважно розглядаючи мене. Звісна річ, навмисно. «Я навіть дуже навмисно виграла сукні в лотереї при церкві Веллі Баптист. Геть усі сукні дружок водночас. Тільки подумай, скільки грошей я тобі заощадила». «Амі, ми ж католики, а не баптисти». Намагаюся хоч якось підтягнути сукню вище. «Я схожа на офіціантку в ірландському пабі в День Святого Патрика». Розумію, що тут добряче прокололася. Варто було подивитися на сукню раніше. Але у моєї сестри завжди такий бездоганний смак. А вдень день примірки я саме стовбичила в кабінеті свого начальника і безуспішно благала не додавати мене до списку тих чотирьох сотень науковців, яких мали звільнити з компанії. Звісно, мені було зовсім не до вбрання, коли Амі вислала фото сукні. Та зовсім не пригадую, що плаття так блищало чи зеленіло. Я обертаюся, аби побачити сукню з іншого ракурсу. І... О, Боже! ззаду вона на вигляд іще гірша! Тижні постійного випікання всіляких пирогів, тортів і булочок як спосіб боротьби зі стресом, м'яко кажучи, додали трохи зайвого моїм стегнам і грудям. Просто ставте мене позаду решти на кожній фотографії, і я буду замість зеленого екрану для вас. Джулс, мініатюрна підтягнута, теж убрана у свій зелений ансамбль, підходить до мене ззаду і каже, «Ти в цьому просто сексі, повір мені». «Мамі», – говорить Амі, – Правда, це декольте підкреслює ключиці Оллі. Отак. А ще її чуть. Мама гордовито і неквапливо знову спорожняє свій покал. Тут до кімнати влітають решта подружок нареченої і хором беруться розхвалювати, яка причудова амі у весільній сукні. І все це гучно, піднесено, емоційно. Знаю, мої слова можуть звучати, як нарікання незадоволеної сестри, але... Повірте, це не так. Амія завжди любила бути в центрі уваги. А я, про що свідчать мої дитячі ридання, закарбовані в історії журналістами місцевих новин, ненавиджу надмірну увагу. Сестра практично світиться, коли всі очі прикуті до неї. Я ж ладно зробити все, аби ті очі ліпше дивилися на неї, аніж на мене. У нас із Амі дванадцять двоюрідних сестер. Ми всі дуже близькі і у курсі справ одна одної 24 години 7 днів на тиждень. Проте дармових суконя Мі виграла лише 7. Тож довелося ухвалювати важке рішення». І так дехто з наших кузин досі злиться, тому вони винайняли собі окремий номер, у якому і вбираються до церемонії. Утім, мабуть, це і найкраще. Зрештою, наша кімнатка надто маленька для того, щоб така купа жінок змогла влізти в стягувальну білизну від спанкс без зайвого травматизму. У повітрі стоїть густа хмара лаку для волосся – а на всіх можливих горизонтальних поверхнях стільки косметики, полойок і вирівнювачів, що можна було б відкривати справжній салон краси. Хай куди кидаєш оком усе або липке від засобів для волосся, або завалене вмістом чиїсь попатреної косметички. Хтось стукає. І Джулс поспішає відчинити двері. За ними стоїть наш двоюрідний брат Дієго. Дієго, 28. Він гейсі, і він ідеально доглянутий на вигляд, чого мені ніколи не судилося. Брат звинуватив Амі в сексизмі, коли та заявила, що він не може бути в складі подружок нареченої і мусить задовольнятися компанію дружок нареченого. Проте, коли Дієго оглядає мою сукню, його обличчя свідчить – Тепер він неймовірно щасливий, що все склалося саме так. Знаю, знаю, не витримую я і підходжу до дзеркала. Вона трохи заблискуча, пробує вгадати хлопець. Ні, малувата. Та ні, шльондрувата. І я хотіла сказати занадто зелена. І нахиляє голову в бік і пильно оглядає мою сукню з Зусібіч. А, «Я думав запропонувати тобі допомогу з макіяжем, але тепер бачу марно», – говорить він і махає рукою. «Навряд чи хтось буде дивитися на твоє обличчя сьогодні». «Так, Дієго, жодного слайд-шеймінгу», – мовить моя мама, і я розумію, вона не заперечує правдивості його слів, а лише просить, аби брат... Не засуджував мене. І Я вирішую годіть думати про сукню, зокрема про те, скільки людей споглядатиме мої напівголі груди протягом усієї весільної церемонії і святкування. І знову пірнаю в хаос підготовки. Дівчата оприскують одна одну антистатиком і допомагають обрати взуття. Десятки різних розмов лунають унісон. Наталія перефарбувалася з шатенки на блодинку і тепер бідкається, мовляв, цей колір і їй зовсім не пасує. Дієго із цим погоджується. У Стефані вистрибнула кісточка бюстгальтера без бретелей. Тож тія Марія пояснює, як можна натомість просто заліпити груди липкою стрічкою. Кам'ї та Ксімена сперечаються де чиї панталони, а мама і далі розпиває шампанське. Попри весь цей гармидер і аерозольний мікс у повітрі, Амі знову зосередила всю увагу на списку справ. «Олі, ти вже тата бачила? І він тут?» Був у залі, коли я приїхала. «Добре», – намалювалася ще одна галочка. «Може видатися дивним те, що саме я маю перевіряти, де тато і що він робить, а не його дружина, наша мати, яка сидить прямо переді мною». «Отім, так воно вже склалося в нашій сім'ї. Батьки не спілкуються одне з одним напряму і відтоді, як тато зрадив маму, а мама його за це вигнала з дому, відмовившись проте розлучатися з ним. Звісно, ми із самого початку були на її боці, але минуло вже цілих десять років». А батьки й далі переживають це все так драматично, як і того дня, коли мама застукала тата з коханкою. І тоді, як тато пішов, вони ще жодного разу не говорили одне з одне безпосередньо, не залучаючи чи то мене, чи амі, чи ще когось із своїх братів і сестер, котрих усього налічується аж семеро. Ми одразу зрозуміли, такий формат спілкування буде кращим для всіх. Але їхні стосунки назавжди закарбували в моєму серці переконання. Кохання виснажує. Тепер Амі тягнеться до мого списку, та я швиденько вихоплюю його. І якщо сестра побачить, скільки галочок там бракує, у неї почнеться істерка. Пробігаю очима по своїх завданнях, і мене охоплює цілковите відчуття щастя. Розумію. Виконання наступного пункту вимагає негайного виходу із цієї туманної оселі любителів лаку для волосся. Збігаю на кухню подивитися, чи не забула приготувати окрему страву для мене. За безкоштовний весільний шведський стіл Амі отримала асорті з морепродуктів, ласування котрими могло б закінчитися для мене моргом. «Сподіваюся, Дейн також замовив курку для Ітана», – супиться Амі. «Боже, хоч би не забув, ти можеш запитати?» в Цієї миті розмови в кімнаті стихають, і одинадцять пар очей втуплюються в мене. І від самого імені старшого брата Дейна наді мною наче згущуються темні хмари. Хоча багато Дейнових хлопчачих штук мене дратують – як він постійно щось коментує і вагукує, коли дивиться футбол по телевізору. І як вихваляється своїми м'язами і годинами, обирає кросівки, котрі б пасували до спортивної форми для тренажерного залу, і навпаки. Але усе ж його можна назвати доволі адекватним. І він не робить я мій щасливою, а мені цього достатньо. А от Ітан – це зовсім інша історія. Ітан пихатий. Самовдоволений мудак Розуміючи, що зараз я в центрі уваги всієї кімнати Схрещую руки на грудях і роздратовано питаю А що таке? У нього теж алергія? Чомусь думка, ніби можу мати щось спільне з Ітаном Томасом З найнеприємнішим чоловіком у світі Пробуджує в мені незрозумілу агресію Ні. Каже Амі, йому просто не подобаються шведські столи Я усміхаюся Не подобаються шведські столи? Ем, ну як скажеш Із того, що я знаю про Ітана, можна зробити висновок Йому взагалі все не подобається Наприклад, коли на День Незалежності Дейн та Амі влаштували барбек'ю, той навіть пальцем не торкнувся до всієї їжі, яку я готувала годин п'ять, не менше. На День Подяки він помінявся місцями зі своїм батьком Дагом, аби тільки не сидіти поруч зі мною. А вчора... На передвесільній вечері щоразу, коли я відкушувала шматочок торта, а сміялася із жартів Джулс чи Дієго, Ітан так демонстративно тер скроні, наче моя поведінка завдавала йому нелюдських страждань. врешті решт я облишила свій торт і пішла співати кароки з татом і Діо Омаром. Схоже, я досі злюся, бо через Ітона Томаса не змогла доїсти той смачнющий торт. А мій супиця? вона теж не в захваті від Ітона, але їй уже набридло щораз повертатися до цієї розмови. Олі, ти ж його зовсім не знаєш. О, ні, і я його дуже добре знаю. Дивлюся їй прямо в очі і кажу лише три слова. Сир у клярі. Сестра зітхає, хитаючи головою. Заради всього святого. Невже ти до кінця життя йому не пробачиш? Хай, що роблю? Чи то їм, чи сміюся, чи дихаю? Я завжди чимось ображаю його делікатні почуття. Ти ж знаєш, ми бачилися з ним щонайменше п'ятдесят разів, а він і далі поводиться так, ніби не пам'ятає, хто я. І я показую по черзі на себе і на Амі. «Але як йому цього не знати, коли ми близнючки?» Десь із кутка кімнати долинає голос Наталії, яка саме начісує своє вибілене волосся, прагнучи надати йому об'єму. А я досі не можу зрозуміти, як ці її величезні груди таки помістилися в сукню, на відміну від моїх. «Олів, це твій шанс подружитися з ним, а він такий ну, нічогенький». Я кидаю на неї ефірмовий скептичний погляд родини Торес. Хай там як! Тобі все одно треба буде його знайти. Підсумовий Амі, і моя увага знову прикута до неї. Що, а для чого? У відповідь на моє здивування сестричка вказує на список завдань і каже. Пункт номер 70 Мене охоплює паніка, і це мої лише думки, що доведеться говорити з Ітаном, тож я піднімаю руку догори, аби зупинити Амі. Тоді дивлюся на список, де під номером 73, звісно, Амі знала, і я заздалегідь не гаятиму час на читання всіх своїх пунктів. Найгірше завдання, яке тільки можна уявити». Попросити Ітана виголосити промову як дружку, проконтролювати, аби не ляпнув чогось дурного. Не знаю, чи можна говорити про невезіння в цій нощі, що випала сьогодні на мою долю, але одне беззаперечно. У всьому винна моя сестра. Щойно виходжу в коридор, здається, ніби шум, хаос та важке повітря номера нареченої залишилися десь герметично зачиненими. Коридор зустрічає приємною тишею. Власне кажучи, тут так спокійно і затишно, що аж не хочеться нікуди йти і шукати двері зі смішною карикатурою нареченого. Не маю жодного сумніву. За дверима? Насправді відбувається справжній передвесільний бедлам із річками пива. Навіть великий тусовщик Дієго вирішив, що ліпше надихатися аерозольними випарами, чи навіть ризикнути втратити слух серед дівчачих криків, втікши звідтам до номера нареченої. «Роблю десять глибоких вдихів, відчайдушно відтягуючи неминучий момент». Це весілля моєї сестри близнючки, і я така щаслива за неї, що мало не лускаю з радості. І все ж, часом мені дуже важко опанувати себе. Навіть, попри вже звичні маленькі невдачі, скажу останні два місяці були особливо важкими для мене. Сусідка по квартирі раптом з'їхала, і я мусила терміново шукати нову малюсеньку квартирку. Спершу трохи переоцінила свою фінансову спроможність самостійно орендувати житло. Аж тут... я була б не я, коли б усе не сталося саме так. Мене ще й звільнили з фармацевтичної компанії, де пропрацювала шість років. За останні тиждень я побувала щонайменше на семи співбесідах, проте жодна з компаній так і не віддзвонилася опісля. І тепер я... Одягнена в шкуру, жабеняти, керміта, маю зіткнутися віч із запеклим ворогом – Ітаном Томасом. Важко повірити. Колись я нетерпляче чекала на зустріч із Ітаном. У моєї сестри з Дейном усе ставало серйозно, тож Амі хотіла познайомити мене з його сім'єю. По-перше, я побачила Ітана під час ярмарку штату Міннесота, коли хлопець виходив зі своєї машини на парковці. Приголомшливо довгі ноги, а очі такі насичено блакитні. Коли я підійшла ближче, то побачила, що і вії його до непристойності довгі та густі, а погляд сухвалий. Він подивився мені прямо в очі, потиснув руку, а потім скривив уста в усмішці, від якої віяло небезпекою. Звісно, тієї миті мене переповнювало море почуттів – але серед них точно не було чисто сестринського інтересу. Однак, очевидно, і я вчинила смертельний гріх. Бо як це так, дівчина з пишними формами дозволила собі купити сир у клярі. Ми зупинилися біля входу, щоб скласти план на день, і я на хвильку відбігла взяти щось перекусити. Повірте, нема нічого смачнішого, ніж їжа на ярмарку штату Міннесота. Коли й повернулася, усі дивилися виставку худоби. Ітан поглянув спершу на мене, потім на мій кошик зі смачнющим сиром клярі. Насупився і різко відвернувся, бурмочучи ніс, що йому терміново слід піти пошукати змагання з приготування пива. Я тоді не надала цьому особливого значення. А потім зрозуміла. Того дня більше Ітана не бачила. І тоді він поводився зі мною вкрай холодно і пихато. Що ж залишалося думати? Чого б іще за десять хвилин нашого знайомства чарівна усмішка хлопця різко змінилася на почуття відрази? Тож довелося зробити висновок щодо Ітана Томаса. Нехай котиться бітри три чорти. Я завжди любила своє тіло. За винятком сьогоднішнього дня. Але тут винна лише ця сукня. І ніколи не дозволю будь-кому соромити мене через фігуру або через любов до сиру в клярі. Чую голоси в номері нареченого. Самовпевнені голоси. Щось про чоловічий під пиво і те, як можна відкрити упаковку читос самим лише поглядом. Бог його знає, що там коїться. Але зрештою це весільний номер Дейна. Тут можна чекати чого завгодно. І я стукаю. І двері відчиняються так раптово, що від несподіванки суну назад, наступаю підборами на поділ сукні і мало не падаю. Переді мною стоїть Ітан. Звісно, це мусив бути саме він Радійним рухом підхоплює мене за талію Коли ж переконується, що твердо стою на ногах І забираю руки І відчуваю, як мої губи кривляться від такого контакту Його тілом теж пробігає невеличке відчуття відрази Що змушує його поспіхом запхати руки в кишені Подалі від мене Заприсягнуся Ін він випатрає цілу пачку антисептичних серветок, щойно випаде така нагода. Його швидкий рух привертає мою увагу до вбрання Ітана. Звісно, на ньому смокінг. І до того, як чудово цей одяг сидить на високому підкачаному тілі. Каштанове волосся акуратно зачесене назад, а вії такі ж неймовірно довгі, як завжди. Голос розуму каже. Аж такі густі і темні брови – це занадто. Але якісь інші голоси, а їм грець, з цим тваринним інстинктом, твердять, що до його обличчя вони прекрасно пасують. Утім, він мені зовсім не подобається зараз. Я завжди знала, що Ітан – гарний чоловік. Зрештою, я ж не сліпа. Для чого себе обманювати? Але тепер у костюмі з метеликом – його краса занадто підкреслена, як на мене. І він розглядає мене не менш уважно. Спочатку волосся. Мабуть, Ітан не схвалює, що воно лише по-простому заколоте ззаду. Потім оцінює мій скромний макіяж. Підозрюю, сам він зустрічається лише з гарячими мейкап-блогерками з Інстаграму. А далі хлопець сантиметр за сантиметром ковзає поглядом по моїй сукні. Роблю глибокий вдих переборюючи бажання схрестити руки на грудях. І він піднімає підборіддя. «Я так розумію, за це не довелося платити. А я так розумію, що мені страшенно хочеться зацідити коліном йому між ніг. Класний колір, правда? Хм, ти схожа на горошинку Скайдл. Ітане... «Та годі вже підбивати до мене клинці!» Ін самовдоволено усміхається кутиками в уст. «Ну, цей колір небагатьох пасує Олівіє!» і з його тону зрозуміло, і я до цих небагатьох не належу. «Мене звуть Олів!» Ося наша родина багато-багато років підсміюється над тим, що батьки назвали мене просто «Олів», а не Олівією, що в рази милозвучніше. Скільки себе пам'ятаю, усі дядьки по маминій лінії кликали мене «Асейтуна», аби подражнити маму. «Асейтуна» з іспанської «Оливка». Англійською ім'я «Олів», співзвучне з словом «Оливка». Але я сумніваюся, що Ітан знає про це. Він просто мудак». Мені це все вже набридло, тож переходжу до суті справи. Я б із радістю ще з тобою побалакала, але маю подивитися на текст твоєї промови. Тобто мого тосту. Будеш прискіпатися до селів? Простягаю руку. Дай, почитаю. Він спирається плечем об двері і спокійно протягує своє «ні». «Повір, це заради твоєї ж безпеки! Якщо ляпнеш якусь дурню, а міф б'є тебе голими руками, ти ж знаєш!» Ітан нахиляє голову в бік. І змірює мене поглядом із висоти свого зросту. А зросту в нього за метр дев'яносто. Тоді, як у нас із Амі, у нас менше. Тут і без слів зрозуміло. Хоче сказати... Нехай спробує. Споза і та нового плеча визирає Дейн. Щойно він мене вгледів, на обличчі з'явилося розчарування. Очевидно, я не гарненька офіціантка з пивом, котру вони обидва сподівалися побачити. Гей, hey, Олі! Дейн швидко опановив себе. Як там усе гаразд? Я усміхаюся на всі тридцять два. Пречудово. Ітан саме збирався показати мені свою промову. А май ж на його тост. О, боже, ці сім'ї пороблено з виправленнями, чи що? Ага, тост. день киває до Ітана та вказує головою в напрямку кімнати. Твоя черга, квапить він брата, а тоді обертається до мене, щоб пояснити. Ми граємо в Кінгс, і мій великий братик от, -от продує. Раз з випивкою? За кілька хвилин до весілля? Мовлю я. Дуже розумна ідея. Повернуся за хвилину. Ітан усміхається братові, і той йде назад до кімнати. Щойно ми знову залишаємося на одинці, і усмішки злітають з наших облич. Далі продовжуємо нашу гру. Але ж ти принаймні написав щось? – питаю. Не збираєшся ж вигадувати текст на ходу? Імпровізації ніколи не закінчуються добре. Експромт не вийде таким смішним, як хотілося б. Особливо у твоєму випадку. Особливо в моєму? Хоча в оточенні майже всіх інших людей на планеті Ітан завжди сама чарівність, зі мною він поводиться як робот. Зараз на його обличчі така. Беземоційна маска, а кожен найменший порух тіла такий контрольований, що навіть не можу сказати, чи мої слова справді його образили, чи він просто вичікує, коли скажу щось гірше, аби зловити мене на гачок. Та я навіть не знаю, чи ти вмієш жартувати, починаю невпевнено, але ми обоє розуміємо неодмінно завдам фінального удару. Мені брови скептично здіймаються вгору Що ж Він таки спіймав мене на гачок Добре Не витримую я Просто спробуй не налажати зі своїм тостом І вже збираюся піти гейт Аж раптом згадую Про ще одну річ Яку мала обговорити з Ітаном Сподіваюся Ти сказав на кухні Аби тобі приготували щось Замість страв шведського столу і Якщо ні Можу передати їм, коли спущуся вниз. Саркастичний усміх умить зникає з його обличчя. Натомість з'являється щось схоже на здивування. «А, це дуже мило з твого боку. Ні, я не просив приготувати мені щось окремо. То була ідея Амі, не моя. Уточнюю про всяк випадок. Сестра переймається тим, що ти не любиш ділитися їжею. «Я не проти ділитися їжею», – пояснює хлопець. «Я проти шведських столів, бо це справжні вигрібні ями, що потопають у мільярдах бактерій». «Дуже сподіваюся, твоя промова буде не менш глибокою і поетичною». Він ступає крок до дверей, і тоді каже. «Передай, Амі, мій тост суперкласний і зовсім не мудацький». Мені хочеться якось зухвало йому відповісти, але єдине, що спадає на думку в ту мить, як жахливо несправедливо, що такі розкішні вії дісталися живому втіленню диявола на землі. Тож просто байдуже киваю головою і йду геть коридором. Переборюю бажання поправити сукню. Можливо, в мене параноя, але, здається, Ітан не зводить свого критичного погляду з блискучої тканини сукні, котра так тісно облягає мої форми, аж поки не повертаю до ліфта. Готельний персонал жваво підхопив запропоновану тематику Різдва у січні та розкрутив її на повну. На щастя, замість поролонових оленів і Санта-Клауса в червоному костюмі, в центральному проході лише блискітки штучного снігу. Попри те, що в приміщенні близько 23 градусів тепла це нагадування про мокрий слизький сніг на вулиці створює враження про холоди. Євтар, прикрашений білими квітами та червоними яїдками гостролиста. Зі спинок стільців звисають мініатюрні соснові віночки. На гілках мерехтять крихітні білі вогники. Направду, все чарівно, але навіть із кінця зали, де ми всі вишикувалися по місцях, видно невеличкі рекламні вивіски. Довірте оформлення вашого особливого дня компанії Фіндлі Брайдал. За кілька хвилин до початку церемонії у нас повна метушня. Дієго заглядає в банкетний зал. Джул свідчайдушно намагається вивідати номер телефону одного з друзів нареченого. А мама інструктує Камі, щоб та передала татові, аби він стежив. Раптом розстебнеться блискавка на штанах. Ми всі чекаємо на сигнал і від весільного розпорядника, після чого дівчатка почнуть йти вздовж проходу, розсипаючи квіти. Моя сукня здається, що секунди робиться все тіснішою і тіснішою. Нарешті Ітан займає своє місце поруч зі мною. І коли він затамовує дух, а потім видихає повітря повільним, контрольованим потоком, це звучить як зітхання людини, що врешті-решт змирилася зі своєю невтішною долею. Не дивлячись на мене, і він простягає руку. І хоч як прагнув дати, що не помітила його жесту, усе ж беру Ітана під руку, намагаючись не думати про його сильний біцепс та ігноруючи те, як напружуються його м'язи, коли притискає мене ближче до свого тіла. І далі продаєш таблетки. Стискаю зуби. Ітану точно відомо, що я працювала у фармацевтичній компанії. Ти знаєш. Не зовсім цим займаюся. Він озирається назад, потім знову повертається, і я чую, як набирає повітря, бажаючи щось сказати. Але потім мовчки затихає. Не думаю, що йдеться про чисельність чи загальне божевілля нашої родини. До цього він уже встиг звикнути. Але відчуваю, що щось не дає хлопцеві спокою. І я зазираю йому в очі і кажу. «Хай що це? Просто скажи!» Присягаюся я, не жорстока жінка, але бачачи лукаву усмішку Ітана десь вгорі над собою, відчуваю непереборне бажання встромити гострий каблук у носок його блискучих черевиків. «Це пов'язано із шеренгою дружок, так?» – питаю. «Навіть Ітан мусив би визнати. Серед подружок нареченої є кілька дівчат із чудовою фігурою». Утім, жодній із нас не личить цей ядучо-м'ятно-зелений атлас. Олів Торрес, читачка думок. Я відповідаю саркастичною посмішкою на його саркастичну ремарку. Люди, добрі, запам'ятайте цю мить. Ітан Томас нарешті правильно назвав моє ім'я через три роки після знайомства. Тепер він розвертається і знову дивиться прямо. Його обличчя розслаблене. Завжди важко було зрозуміти, як такий холодний, дошкульний Ітан, котрого я знаю, може раптом перетворюватися на чарівного милого хлопця, котрий оце проходить залою, а подеколи навіть на шаленого Ітана, на якого Амі скажеться роками. Страшенно бісить. Хлопець навіть не докладає зусиль, аби запам'ятати хоч щось із моїх слів. Неважливо, чи то місце моєї роботи, чи моє ім'я. Але ще більше мене виводить, що Ітан погано впливає на Дейна. І він постійно кудись тягне брата із собою, починаючи від божевільних вихідних у Каліфорнії, закінчуючи якимись безумними мандрівками на іншому кінці світу. І всі ті поїздки, звісно, ніби ненавмисно збігаються з різноманітними подіями, такими важливими для любителів усіляких конкурсів, розіграшів і подарунків, як моя сестра. А вона, власне, є дейновою нареченою. Це виявляються дні народження, ювілеї або навіть День Святого Валентина. Наприклад, у лютому, коли Ітан потягнув Дейна на хлопчачі вихідні до Вегаса на романтичну і безкоштовну вечерю для двох у ресторан Сент-Пол-Гріл, і замі довелося йти мені. І я завжди думала, що причина Ітанової неприязні до мене лише в пишноті моїх форм, котрі викликають у нього фізичну відразу, бо він тупий і обмежений. Але зараз, стоячи тут і відчуваючи його пружний біцепс, починаю розуміти. Можливо, він поводиться як покидьок зовсім з іншої причини. Ітан не здатен пережити того, що Амі тепер займає таку велику частину життя брата. Але не говори дівчині прямо, бо це ще дужче віддалить Ітана від Дейна. От він і дривається на мені. Це прозвіння, наче обдає крижаною водою. «Вона справді чудова для нього», – говорю я, відчуваючи, як позаступницьки звучить мій голос. Хлопець повертає голову, щоб поглянути на мене. «Що?» «Амі», – пояснюю впевнено, – «вона справді чудова для Дейна. Знаю, я тобі неприємна, але хай які претензії маєш до неї, просто пам'ятай». Моя сестра – чудова людина. Перш ніж Ітан встигає щось відповісти, нарешті з'являється дармовий весільний розпорядник. І він подає сигнал дармовим музикантам. І церемонія починається. Усе відбувається саме так, як я уявляла. Амі просто розкішна. Дейн майже зовсім тверезий і дуже щирий. Обмін обручками, виголошені обітниці, непристойно довгий і відвертий поцілунок на десерт. Вони явно переборщили з язиками, як для поцілунку на вівтарі, навіть коли ми і не в церкві. Мама плаче, тато вдає, що не плаче. Упродовж усієї церемонії, поки я тримаю величезний букет троянд Амі, Ітан стоїть непорушно. Поруч. І він лише поворухнувся один раз, коли треба було вийняти обручки з кишені пальта. Ітан знову подає мені руку, коли повертаємося проходом у зворотному напрямку. І цього разу його тіло ще більш напружене. Складається враження, наче я вкрита чимось неприємним, до чого він боїться доторкнутися. Мене охоплює бажання... Зацітити йому та послати під три чорти, перш ніж розійдемося в різні боки У нас є десять вільних хвилин перед груповими фотографіями Я хочу скористатися цим часом, щоб позбирати зів'ялі пелюстки скидкових композицій на столах Горошинка Скайтель воліє викреслити кілька пунктиків зі списку завдань І байдуже, що собі планує робити Ітан Утім, очевидно, хлопець збирається йти за мною. «І що це було?» – питає він. Озираюся через плече. «Було де?» – і він киває головою в бік вівтаря. «От там, щойно». А я повертаюся до нього і усміхаюся. «Дуже добре, що ти не соромишся питати людей, коли чогось не розумієш». Отже, слухай, це було весілля. Така дуже важлива, я б навіть сказала, обов'язкова церемонія в нашій культурі. Щойно твій брат і моя перед церемонією. Його темні брови насуплені, руки засунуті глибоко в кишені штанів. Коли ти сказала, що ти мені неприємна і що я маю претензії до Амі. І я дивлюся на нього здивовано. «Ти серйозно?» І він спантеличено роззирається на всі біч. «Так, серйозно». Мені на секунду відбирає мову. Аж ніяк не очікувала, що доведеться додатково розтлумачувати Ітану наші вже звичні дошкульні фрази. «Ти все прекрасно розумієш», Недбало махаю рукою. Тут, де більше не вирує церемонія та не чути гамору гостей, де є лише його пильний погляд, і я вже не така впевнена у своїй теорії. «Гадаю, ти злишся на Амі, що вона забирає Дейна від тебе. Але ти, типу, не можеш піти і висловити їй усе, адже боїшся зіпсувати стосунки з братом». О, ти компенсуєш це, поводячись зі мною, як останній негідник. Хлопець лише кліпає очима у відповідь, тож я продовжую свою промову. Я тобі ніколи не подобалася, і ми обоє знаємо, що так було ще з часів того сиру в клярі. Але мені байдуже, тобі ж гірше. Просто хочу, щоб ти зрозумів, амінь. «Чудова для нього!» Я нахиляюся ближче і повторюю з усією серйозністю та щирістю. «Вона чудова!» Скептичний, здушений смішок вискакує з хлопцевих уст, і він поспіхом прикриває рот рукою. «Це просто теорія», – обережно кажу я. «Теорія. Проте чому ти так сильно мене не любиш?» І він зводить брови догори. Чому я тебе не люблю? Ти збираєшся повторювати кожне моє слово? Виймаю список, який раніше скрутила і запхала до свого маленького букета і махаю ним перед ітоном. Бо якщо ти закінчив, у мене взагалі-то роботи хоч лопатою вигрібай. Мене ще кілька секунд спантеличеного мовчання. Перш ніж хлопець доходить висновку, який я зробила ще сто років тому. Олів, та ти зовсім здуріла. Мама подає Амі шампанське. Здається, в чиємусь списку справ є завдання пильнувати, щоб у матері завжди був цей напій. Бо я постійно помічаю, як вона п'є скелеха, але жодного разу не бачила, щоб він був порожній. Це означає, що від офіційної частини святкування, де все було ідеально, навіть трохи занадто, розплановане до секунди, ми переходимо до справжньої вечірки. Рівень шуму теж змінюється від вічливих стишених привітань до галасу студентської гулянки. Люди кидаються на шведські стіли з морепродуктами, так, наче їжі ще з роду віку не бачили. Ще навіть танці не почалися. А Дейн уже пошбурив метелика зі свого смокіна у фонтан і зняв черевики. Здається, Амі вже теж добряче випала, бо навіть не помічає витівок свого чоловіка. Коли настає час виголошувати тости, то втихомирити принаймні половину гостей місія практично не здійснена. Постукавши кілька разів веделкою по бокалу, і не досягнувши бажаного результату посеред суцільного гамору, Ітан усе ж таки береться виголошувати свій тост, незважаючи на те, чи слухає його хтось. «Гадаю, багатьом із вас скоро захочеться до туалету», – починає хлопець, говорячи у величезний ворсистий мікрофон. «Тому я старатимусь упоратися швиденько». Гамір нарешті трохи стихає. Тож Ітан веде далі. «Не думаю, ніби день сьогодні в захваті від ідеї з моїм тостом, але з огляду на те, що я не лише його старший брат, але і єдиний друг, доведеться йому змиритися». «Сама собі дивуюсь, починаю хихотіти з його жарту. Ітан робить паузу і дивиться на мене вражено, усміхаючись». «Мене звуть Ітан». Продовжує він, а тоді бере до рук пульт, що лежить поруч із тарілкою, і на екрані позаду нас з'являється слайд-шоу. Дитячі фотографії Ітана і Дейна. Найкращий у світі брат, найкращий у світі син. Я страшенно радий, що сьогодні в цій залі не лише так багато родичів і друзів, а й так багато алкоголю. Ну, серйозно... Ви бачили, який там величезний бар? Будь ласка, стежте хтось за сестрою Амі, бо ще парочка келихів шампанського, і ця сукня валятиметься далеко від її власниці. Гін усміхається до мене. Олівія, пам'ятаєш вечірку з нагоди заручень? Якщо ні, то нічого дивного. Головне, що я пам'ятаю. Наталія хапає мене за руку, не даючи потягнутися за ножем. У цей момент мені так хочеться, аби в нашому світі існувало смертельне закляття. Між іншим, це неправда, що я зовсім зняла свою сукню на вечірці з приводу заручин. І я просто кілька разів скористалася подолом плаття, щоб витерти піт і чола. Того вечора була нестерпна спека, а від текіли мені робиться дуже гаряче». І якщо подивитися на деякі з цих сімейних фотографій, веде далі Ітан, показуючи рукою на підлітків Ітана і Дейна, що катаються на лижах, займаються серфінгом і взагалі скидаються на мудаків, яких природа обдарувала всім. Можна побачити, що я, як старший брат, у всьому випереджав Дейна. Першим вирушив до літнього табору. Першим отримав водійські права – Першим утратив незайманість. Бачайте, цих фотографій нема. Він чарівно підморгує і залою проноситься хвиля фіхотіння. Але Дейн першим знайшов кохання. Сподіваюся, одного дня мені вдасться знайти когось, бодай трохи також неймовірного, як Амін. Дейне, не відпускай її, а то Бог її знає, що вона там собі думає Хлопець бере свій скотч і майже 200 інших рук піднімають келихи в унісон Щастя вам обом! За вас! Він сідає і дивиться на мене То як, не належав? Це було навіть майже мило Озираюся через плече. Просто на вулиці досі світло, тому твій внутрішній тролі ще спить. «Припини!» – просить він. «Я бачив, ти сміялася!» Сама шокована. «Що ж, тепер твоя черга втерти мені носа!» Говорить хлопець, жестом закликаючи підвестися. «Знаю, прошу, забагато, але...» «Все ж таки спробуй не згань битися!» Я беру телефон, де збережена промова, і намагаюся не показати, як сильно мене зачіпають його слова. «Столипайку! Ітане!» Та підводжуся з місця. «Молодець Олів!» Він усміхається і нахиляється вперед, щоб з'їсти шматочок курки. Коли я повертаюся обличчям до гостей, у банкетній залі лунають оплески. «Усім добрий вечір!» – починаю я і бачу, як дві сотні облич морщаться від пронизливого вищання мікрофону. Відводжу апарат подалі від рота, невпевнено усміхаюся і вказую рукою на свою сестру та новоспеченого зятя. «Вони це зробили!» У цей момент Дейн та Амі обмінюються солодким поцілунком під радісні вигуки всіх присутніх. Я пригадую, як сьогодні дивилася на їхній перший танець, доки звучала улюблена пісня Амі велич у любові у виконанні Пітера Сетера. Я по-справжньому розчинилася в досконалості тієї картини. Моя сестра-близнючка танцює в розкішній весільній сукні. Її прекрасні локони, що вже встигли трохи розстріпатися, ніжно спадають на обличчя, осяяне чарівною, щасливою усмішкою. Сльози набігають на очі, коли натискаю пальцем нотатки на телефоні і відкриваю свою промову. Якщо хтось іще мене не знає, то спершу поспішу заспокоїти вас. Усе гаразд, ви ще не настільки п'яні, просто... Ми з нареченою близнючки Мене звуть Олів Не Олівія Наголошую я і промовисто дивлюся на Ітона Тепер у мене є найдорожча сестра І найдорожчий зять Коли Амій зустріла Дейна Я роблю паузу, бо на екрані телефона З'являється повідомлення від Наталії, яка перекриває текст моєї промови щоб ти собі знала, цицьки зараз на вигляд гід І Я бачу, як Наталія в залі піднімає руку догори, показуючи мені люк з великим пальцем Проводжу по екрану, аби прибрати її повідомлення І розповіла мені про нього, я ще ніколи раніше не бачила Який у тебе розмір лівчика? Ще одне повідомлення від Наталії Знову ігнорую і намагаюся говорити далі. Ну, серйозно, чи є ще у світі сім'я, де б хтось строчив повідомлення людині під час її виступу, коли зрозуміло, що ця людина читає текст із телефона? Таке можуть вигадати лише мої родичі. Я продовжую. Ніколи раніше не бачила її такою. У її голосі було щось... Не знаєш раптом, а двоюрідний брат Дейна має пару, чи може він ще й... Я кидаю на Дієго недобрий погляд і вкотре зі злістю проводжу пальцем по екрану. Щось у її голосі дало мені зрозуміти – це знайомство особливе. Вона сама почувалася особливо, і тоді я... Зроби простіший вираз обличчя, така напружена, ніби... В тебе закреп Мама Хто ж іще і Я знову проводжу пальцем Відкидаючи повідомлення І продовжую Міля мене Ітан розслаблено Заводить руки за голову І я навіть не дивлячись Точно знаю На його обличчі сяє самовдоволена усмішка Та я не збираюся здаватися Бо не можу дозволити йому Виграти цей раунд Однак встигаю сказати ще лише півречення, коли раптом мою промову перериває Тепер погляди всіх присутніх прикуті до Дейна, що зігнувся, схопившись за живіт А мій саме стурбовано схиляється до нього, коли раптом він різко підносить руку до рота І хвантан блювоти проривається крізь пальці прямо на мою сестру та її розкішну весільну сукню Очевидно... Ця раптова Дейнова блювота не спричинена алкоголем, тому що дочці однієї з подружок нареченої лише сім років. І після того, як Амі і відплачує Дейну тією ж монетою і обблює його, маленька Каталіна також повертає вечерю назад. І так недуга починає ширитися банкетною залою, наче пожежа. Ітан підводиться за столу, відходить назад і притискається до однієї зі стін. Я роблю так само з думкою, що за таким хаосом найкраще спостерігати десь осторонь. І якби це показували у фільмі, було б бридко, але комічно. Та коли таке відбувається на наших очах, з людьми, яких ми знаємо, з котрими щойно підіймали тост обіймалися, а може навіть і цілувалися, це жахливо. Від семирічної Каталіни естафету приймає адміністраторка лікарні, де працює Амі та її партнерка. Потім Джулз, Камі, якісь люди за столиками номер 48, далі мама, бабця Дейна, дівчинка, що розсипала квіти на церемонії, тато, Дієго. Далі я вже й не встигаю стежити за цією епідемією. Адже вона мчить, наче лавина Кілька людей біжать до туалету, стогнучи і хапаючись за животи Хай що воно таке, схоже, воно прагне вийти з тіла будь-якими доступними шляхами І я навіть не знаю, сміятися чи кричати Навіть ті, хто ще не блює і не прямує до туалету, вже трохи позеленіли Твоя промова не була аж такою поганою каже Ітан, і я б йому зараз точно показала, де раки зимують, якби не боялася, що він може облювати мене. Серед звуків блювоти, що лунають звідусіль, на нас раптом опускається важке усвідомлення дечого, і ми повільно повертаємося одне до одного із широко розплющеними очима. Хлопець уважно оглядає моє обличчя, і я роблю те саме з його лицем. Воно абсолютно звичайного кольору, не позеленіло навіть на грам. А тебе нудить? Якщо не враховувати нудоту від цієї сцени і від тебе, тоді ні. А про нос може бути? Я вражено дивлюсь на нього. І як це в тебе? Такого дівчини нема. Містика, ібо Замість того, щоб тішитися, що він не захворів, Ітан зухвало усміхається і каже Отже, я мав рацію щодо шведських столів і бактерій Харчове отруєння не могло проявитися так швидко Запросто могло Хлопець указує на підноси з льодом, де раніше були креветки, молюски, скумбрія, морський окунь та ще з десяток інших вигадливих сортів риби Заприсягаюся Він піднімає палець догори так, наче проводить аналіз повітря Заприсягаюся, що це сігоатоксин Я уявлення не маю, що це таке Він робить глибокий вдих Наче хоче вібрати в себе весь тріумф цієї миті І ніби не відчуває смороду з убиральні трохи далі коридором і я ще ніколи в житті так не пишався своїм статусом ненависника шведських столів. Гадаю, ти хотів сказати дякую тобі, Олів, що роздобула мені шматочок смаженої курки. Дякую тобі, Олів, що роздобула мені шматочок смаженої курки. Хоч я і дуже щаслива, що блювота мене оминула, та все ж страшенно налякана. Це мав бути найкращий день у житті Амі. Вона цілих півроку розплановувала все до останньої деталі. А тепер свято перетворилося на якийсь зомбі-апокаліпсис. Тож я вирішую зробити єдине, чим можу зараз зарадити. Підходжу до сестри, закидаю їй руку собі на плече і допомагаю підвестися. Не хочеться, щоб хтось бачив наречену в такому стані, усю в блюватинній. Не лише у своєму, а й у Дейновому також, зігнутою в баранячий ріг з очима, що відчайдушно шукають туалет. Ми за міра чихітаємося на місці, ніж просуваємося до виходу. Власне кажучи, я фактично тягну її на собі, тож ми лише на півдорозі до дверей. Аж раптом відчуваю, як іззаду моя сукня повністю тріскає по швах. Хай, як прикро було це визнавати, Ітан мав рацію. Весілля справді зірвало щось під назвою сігуатера – хвороба, яка виникає при вживанні риби, зараженої певними токсинами. Очевидно, це не була провина фірми, що обслуговувала весілля, бо річ не в тому, як риба приготована. Її хоч смаж, хоч вари, але якщо вона заражена, то однаково залишатиметься отруйною. Прочитавши, що симптоми зазвичай тривають від кількох тижнів до кількох місяців, я вирішую більше нічого не гуглити. Це повна катастрофа. З очевидних причин ми скасували торнабоду. Величезну вечірку після весілля, що мала відбутися в будинку тітки Сільвії пізно ввечері. «Я вже уявляю, як завтра буду цілий день обмотувати плівкою і складати до морозилки, то немалосердну кількість їжі, на приготування котрої ми витратили останні три дні. Гадаю, ніхто ще довго не захоче нічого їсти. Кількох гостей забрала швидка, але більшість просто порозходилися додому і по своїх готельних номерах» аби страждати на самоті. Дейн у номері нареченого. Мама обіймається з унітазом у сусідньому номері, а тата вона вигнала до вбиральні у вестибюлі і написала мені, щоб я передала батькові, аби той потім заплатив прибиральнику в туалеті. Номер нареченої схожий на лікарняну палату. Дієго валяється на підлозі у вітальні, притискаючи до себе відро для сміття. Наталія та Джулз теж мають по відру, і обидві згорнулися калачиками на протилежних кінцях дивана у вітальні. Амі стогне від болю і намагається вибратися зі свого наскрізь промоклого пла. стогни від болю і намагається вибратися зі свого наскрізь промоклого плаття. Я допомагаю їй, нехай побуде в самій лише білизні. Принаймні, сестра вже змогла вийти з ванної кімнати. Чесно кажучи, у першу шлюбну ніч точно очікуєш почути не такі звуки, які щойно лунали світом. там. Я обережно маневрую кімнатами номера. То кладучи мокрі рушники комусь на чоло, то погладжуючи когось по спині, Спорожняючи і миючи відра за потреби І дякуючи всесвіту за свій міцний шлунок Коли виходжу з ванної кімнати в гумових рукавичках Натягнутих під самі лікті Моя сестра, що стогне, як зомбі Майже запхавши голову у відро з льодом Раптово шепоче Ти мусиш поїхати Замість мене Куди поїхати? «Медовий місяць!» Вона починає цю тему так раптово, що я пропускаю її слова повзвуха. Натомість беру подушку, щоб підкласти сестрі під голову. Амі знов нагадує про сказане лише за дві хвилини. «Давай, Олів, поїдь!» «Амі, про це не може бути і мови!» «Її медовий місяць!» Це десятиденна мандрівка на острів Мауї До готелю за системою «Все включено», яку сестра виграла, заповнивши понад тисячу конкурсних анкет. Я знаю, адже допомагала клеїти марки, принаймні, наполовину з них. Це годноразова пропозиція. Ми маємо вилітати завтра. Але вона робить паузу, щоб перебороти блювотний позив. Ми точно не зможемо виїхати завтра. Я зателефоную їм. Упевнена, нам допоможуть вирішити цю ситуацію. Сестра хітає головою, а потім вибльовує воду, яку я потроху давала їй пити. Коли Амі починає говорити знову, то все її тіло лихоманить, а сама вона ніби одержима. Нічого вони не зроблять. Моя підголашна сестра скидається на болотного монстра. Я ще ніколи не бачила, щоб хтось мав обличчя такого відтінку сірого кольору. Ім, байдуже, чи ми захворіли, чи позабивалися тут. Так написано в договорі. Вона сідає на підлогу і втоплюється в стелю. Та чого ти взагалі цим зараз переймаєшся? Запитую, хоча насправді вже знаю відповідь Я дуже люблю свою сестру, але розумію Навіть найгірша хвороба не може стати між нею і чесно виграним призом Ти можеш взяти мій паспорт, щоб пройти реєстрацію, мовить вона Просто вдай, що ти – це я А мій Торес це кримінал вона повертає голову і обдаровує мене таким комічно відсутнім поглядом, що я ледь стримую сміх. «Гаразд, гаразд, гадаю, це найважливіше питання зараз», – згортаю тему. «Ні, важливе», – промовляє вона, намагаючись сісти. «Я буду страшенно засмучена, якщо ти не поїдеш». Дивлюся на неї, поки в голові конфліктують думки, тож мої наступні слова виходять якимись заплутаними і нерозбірливими. І я не хочу залишати тебе, а ще не хочу бути заарештованою за шахрайство». Бачу, сестра не збирається відступати, тож врешті здаюся я. «Добре, добре, але дай хоч спробую зателефонувати їм». Раптом щось можна зробити. За 20 хвилин переконуюсь. Амі була права. Представнику служби обслуговування клієнтів туристичної компанії «Елайн Вояж Vacations до одного місця, який там у моєї сестри проблеми з кишечником чи з травоходом. А Гугл разом із лікарем, котрого викликали до готелю, говорять «Унісон». Амі навряд чи одужує до наступного тижня, не кажучи вже про завтрашній день. І якщо вона або зазначений гість не зможуть здійснити подорож, то пропозиція згорить. Мені дуже прикро, Амі. Жахливо, несправедливо, бурмочу я. Слухай, просить вона, тоді закашлюється від блювотних позивів. Сприймай це як поворотний момент життя, коли тобі нарешті почало щастити. Ага, дві сотні людей виблювали під час промови Олів, нагадує нам діє з підлоги. Айміна силу підводиться, спешись рукою на диван. Серйозно, Олі, ти маєш поїхати. Ти не отруїлася. Мусиш це відсвяткувати. На якусь мить, здається, не наче маленький сонячний промінчик визирає за хмари десь у мене всередині, але потім усе зникає. Ліпше таланило б не за рахунок нещастя інших людей, кажу я. На жаль, відповідає Амі, ми не в змозі впливати на обставини. У цьому і є судді везіння. Воно трапляється, коли йде завгодно. Приношу їй нову чашку води та свіжий мокрий рушник, а потім сідаю поруч. Я подумаю про це, обіцяю сестрі. Але насправді, коли дивлюсь на неї таку позеленілу, мокру від поту, безпорадну, точно знаю, не лише не посмію скористатися відпусткою її мрії, а й не зможу залишити Амі саму. Я заходжу до зали, і тільки тоді згадую про величезну дірку на спині. Моя дуба буквально вивалюється із сукні. З іншого боку тепер плаття принаймні трохи вільніше спереду, і її змога прикрити груди. Повертаючись до номера, притуляю магнітний ключ-карту до дверей, але замок світиться червоним кольором. Пробуй ще раз, і тут позаду чується голос диявола. Тобі треба... Він розрятовано видихає. Не так, дай покажу. Зараз менше за все хочеться, щоб тут стояв Ітан, повчаючи мене з висоти свого чоловічого досвіду, як користуватися магнітним ключем. Він бере мою картку та прикладає її до чорного кружечка на дверях. Я з недовірою дивлюсь і чую звук відмикання дверей та вже готуюся сказати щось саркастичне на знак подяки, але ітанів погляд тепер прикутий до жовтувато коричневої стягувальної білизни на моїх сідницях. У тебе сукня порвалася, люб'язно повідомляє він. А в тебе шпинат між зубами. Жодного шпинату в нього немає. Але так я виграю кілька секунд, щоб втекти до номера і зачинити двері перед самісіньким його носом. На превелике нещастя, Ітан стукає. Секундочку, маю щось одягнути, розуміючи, що всім у кімнаті байдуже до мого перевдома. Та розуміючи, що всім у кімнаті байдуже до мого перевдягання я скидаю сукню і усе, що під нею. Пожбурю речі на диван, виймаю із сумки свою звичайну білизну та джинси і застрибую в них. Натягую футболку та прямую до дверей. Прочиняю зовсім трішечки, щоб ітан не бачив амі, скручену калачиком у мереживній весільній білизні. Чого тобі? І насуплюється Маю переговорити з Амі Кілька хвилин Ти серйозно? Серйозно У такому разі доведеться задовольнитися мною Бо сестра зараз ледь при тямі Чому ти тоді залишила її саму? До твого відома Я спускалася вниз Щоб принести їй ізотонік А ти чому не здейном? Бо він уже дві години не вилазить із туалету Краще б не питала Що ти хочеш? Мені потрібна інформація про медовий місяць День просив зателефонувати до них і дізнатися, чи можна змінити дати Ні, не можна, І Я вже питала Ясно Видихає хлопець і проводить рукою по волосю, яке завжди, незрозуміло чому, на вигляд таке густе і розкішне. Коротше, я сказав братові, що можу поїхати замість нього. Ова, так благородно з твого боку. У чому річ це? Була його ідея. Я кажу, на превеликий жаль, ти не зазначений як гість. Амі мала лише написати його прізвище. І так уже склалося моє прізвище ідентичне. Трясця! Ну що ж, Амі запропонувала те саме і мені. Хоч і не збираюся їхати замість неї, але я б не пережила, коли б поїздку отримав Ітан. І Він відводить погляд у бік – а потім знову дивиться на мене. І я вже бачила, як і Томас уміє кліпати очима і солодко усміхатися, випрошуючи у тітки Марії свіженьке та мале страву з індійської кухні. І я знаю, що він може використати свій шарм, коли йому це потрібно. Але очевидно, зараз йому це не потрібно, бо хлопець коротко і чесно говорить. Олів. У мене є відпускні, які я хочу використати І тут у мене наче вогонь розпалюється всередині Чого цей хлопець гадає, що він заслужив на такий подарунок? Хіба Ітан мав виконати список із сімдесяти чотирьох справ На миленькому рожевенькому папері? Ні, не він А та його промова Насправді вона була ніяка Сто відсотків накатав її на коліні в номері нареченого. Знаєш, відповідаю. Я безробітна проти своєї волі. Тож, гадаю, мені цей відпочинок потрібен більше, ніж тобі. Він насуплюється. Ти й мелиш якісь дурниці, каже він. А тоді до Петру і після паузи. Чекай, то тебе звільнили з букаке? Свердлю його злим поглядом. З бутаке, телепню, так, і ще два місяці тому упевнена тебе ця новина неабияк тішить. Ну, може, трохи. Ти справжній лорд Волдеморт. Ітан знизує плечима, чухає підборіддя і говорить, та, в принципі, ми могли б поїхати разом. Мої очі перетворюються на дві вузькі щілинки, і я сподіваюся, що він не зрозуміє. Цієї миті я відчайдушно намагаюся перетравити сказаний Ітаном. Прозвучало так, наче хлопець запропонував вирушити. На їхній метовий місяць? Питаю я, не вірячи власним вухам. Він киває. Разом? Знову киває. Ти обкурений? Зараз ні. Їй, та, та ми заледве витримуємо компанії одне одного, навіть під час коротеньких зустрічей. Як я розумію, підсумовує він, молодята виграли номер люкс. Житло буде величезним. Нам навіть бачитись не доведеться, а заняття там знайдуться. Підводне плавання, походи, серфінг, нужбо. я гадаю, ми зможемо орбітувати навколо одне одного протягом десяти днів без учинення особливо тяжких злочинів. Із середини номера чується Стогін Амі. Нужбо, Олів! Я повертаюся до неї. Але ж це... це Ітан? ай йому, бормотить Діяко. Якщо можна буде взяти цей відро із собою, то я сам поїду. Бачу бічним зором, яка мій маша рукою землистого кольору, та кажу. Ітан не такий уже і поганийся. Чи справді це так? І я знову дивлюся на Ітана, вивчаючи його з ніг до голови. Занадто високий, занадто стрункий, занадто гарний у класичному розумінні краси. Завжди недоброзичливий, завжди ненадійний, завжди нудний. На його обличчі з'являється безневинна усмішка, але я знаю, цим білосніжним зубам і ямочці на щоці, не можна довіряти, бо очі видають темну душу їхнього власника». Однак потім я думаю про Мауї, розкотисті хвилі, ананаси, коктейлі і тепле сонечко. Ох, це сонечко. Дивлюся на вікно. За ним лише чорнота, але знаю, по той бік холод. Знаю, що на вулицях лежить посірілий від автомобільних коліс сніг. Знаю, бувають такі холодні нічі, що моє волосся обертається на суцільну бурульку, коли вибігаю з квартири, не висушивши його до ладу. Знаю, допоки настане квітень, котрий однаково не гарантує постійного тепла. Я буду цілком вимотана, нещасна і нагадуватиму з кексі, і брити рептилії і птаха. Їдеш ти чи ні? Говорить Ітан, повертаючи мене з виру роздумів. «А я збираюся на Мауї, Потім нахиляється і додає. «І планую там бомбезно провести час!» Я озираюся через плече на Амі, яка підбадьорливо, хоч і повільно киває. І в моїх грудях запалюється вогонь при думці, що я залишуся тут, посеред кучурів снігу і запаху блювоти, зайнята невпинними пошуками роботи, доки Ітан валятиметься біля басейну з коктейлем у руці. — Гаразд, — погоджуюся, а потім нахиляюся вперед і тицяю його пальцем у груди. — Я поїду замість Амі. Але пам'ятай, ти не втручаєшся у мій простір, а я не втручаюся у твій. Те, що треба. Він салютує у відповідь.